Is this not why you're here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking for love. Precious. I have a dream. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have. Ja men hallå och varmt välkomna till Det borde du veta som är ja, men en frågesport med allmänbildning i centrum. Jag som pratar heter Amanda och med mig i studion har jag vem då? Ja men det är jag, och Pernilla Lindmark. Ja men hallå, hur hey. är läget? Ja men det är bra själv då. Jo det är suveränt, eh, lite kallt och snöat idag. Ja. Men eh, det får man leva med egentligen tycker jag. Det är det, det är bästa ändå... med Venter. Ja men du jag vet, du pratar med en skåning. Så att eh, i Skåne så tycker vi inte så jätt, jättemycket om snö för att det blir slask direkt. Nu har den lyckoviss liksom försvunnit eh, ganska snabbt. Med åren. <laughs> ja, med tiden nu då, för att nu är det snön borta. Struntamma för eh, vi är inne i den första kvartsfinalen för denna säsongen, säsong 5. Och eh, då har vi med oss tävlande Katna, Katla Nelander och Johan Kalla. Hallå är på er. Hallå. Hallå. Hur är läget med er idag? Nej, det är bra. Är det? Det? Ja, det, ja. Är, det borde du veta så då blir det bra. Du vet gång. vad, det borde jag veta. Ja. <laughs> Och Johan, hur lägger du dig? Ja, det flyttar på. på. Hur ja. går det i livet, tänkte jag säga? Ja, nej men visst. <laughs> <laughs> Får se efter ikväll. Hemma ja. Jäm ja, men eh, jag tänkte, Katla, du fick ju 20 poäng förra gången. Ja. Eh, tror du att du kommer slå det idag? Osäkert. Osäkert. Uh -huh. uh. Och Johan, du fick ju 16, hur? Känner du, äh, känner du att du ligger i underläge redan nu? Ja, kanske det. Jag fick inte lika mycket poäng. Men, mm. men det beror ju på vem man tävlar mot också. Så. Mm. Så det var inte alls en ledande det. fråga från Amanda. <laughs> <laughs> Nej, men du vet, jag pluggar ju från listik. Så att <laughs> det är så det går. Men du, Panilla, ja. tävlingen, förvisso även om man har hört den innan så vill man ändå veta vad vi ska göra idag. Ja. Så kan du dra oss igenom vad vi ska ja, göra idag. Men, självklart. Det är precis som vanligt att vi börjar med en musikfråga. Och då kommer de tävlande att gissa vilken artist eller grupp som sjunger samt låtnamnet. Och den som skriker sitt namn först får då svara. Gissar man fel så går frågan över till den andra tävlande. Efter det så kommer vi köra Vem där? Och då har vi klippt ihop en serie med olika ljud som på något sätt ska gestalta en känd person. Och efter det så kör vi ett nyhetsquiz mm -hmm. för att kolla läget hur de tävlande har koll på det som hänt under veckan. men. Och sist men inte minst så kör vi de två lottade kategorierna för veckan. Vilket idag är musik och kända citat. Och Jag tänker att eh, musik är ganska bra. Vi går ju ändå på en musikhögskola. Ja. Så jag tänker att ni börjar ju briljera där också igen. Ingen ledande fråga. <laughs> no pressure. <laughs> men eh, som sagt då, så börjar vi med musikfrågan. Och då är det ju så att vi kommer att spela lite intro på en eh, låt. Ni ska då skrika ett namn när ni tror att vi låten och artisten. Ni får ett poäng för rätt, per rätt svar. Och Efter det så kommer vi ställa två frågor om artisten eller låten eller båda. Det, det vet man aldrig. Så att då ber jag er att spetsa öronen för nu kör vi eh, låten. Ja, men henne funkar lite grann i alla fall. Katla. Katla. Alltså låten är One Dance with Somebody. Ja, jag vet Artisten är osäker på, men jag gissar med Sydney Loper. Det är tyvärr fel. Men eh, låten är ju rätt, men Johan, har du något eh, chansar du på någon artist? Nej, mm. ah, nej, jag har ingen. Jag har ingen bra gissning. Vad är rätt svar på det? För, ja, men det är ju Whitney Houston. Ja. Men, det, men då får ju Katla ett poäng i alla fall, snygg inledning Nu eh, har det kommit till frågorna då om eh, artisten Whitney Houston Den första lyder Vad heter mannen som Whitney var gift med? Då får ni skrika ett namn ni... Tror vi att det är svaret mm, Går tankarna ja. Katla ja, Katla Bobby Brown Ja, det är korrekt ja. boom Snyggt, eh, andra frågan Whitney var inte enbart sångare utan hon var ju också med i ett flertal filmer Vad heter filmen där hon spelade mot Kevin Costner? Katla Bodyguard Snyggt, en av, jag ska inte säga favoritfilmer men den är himla bra <laughs> Tycker jag <i> alla fall. <laughs> eh, Vi är alldeles strax tillbaka Det var fel, nu ska vi se här. nu fick jag lite teknisk mankemang här det är sånt uh, som händer. Ja, uh, medan jag fixar det. Panella, har du gjort något trevligt helgen? Nej, men jag tänker så här. Tittade det var ganska kul att vi kör den här låten I Wanna Dance with Somebody? För Katla, du går ju dans. Ja, precis. Så det passar ju väldigt bra. Uh -huh. Nu, nu äcklar, kör vi igång här. Nu får ni höra på en låt där har ni Palace med Have Faith som är veckans singel här på PTFM 92,8 och ni lyssnar på Det borde veta med mig Amanda Bergsjö och... Med mig Pineda Lindmark. Ja men hallå. Eh, jo det är ju så att, för, hur står ställningen Pineda? Ja men det är, Kasper, du håller ledningen med tre starka mot noll. Oj, oj, oj. Men det, det är i början av tävlingen och eh, Johan du har alla chanser att... Knappa igen, säger man. Eller jag vet inte vad man säger. <laughs> Pernilla, vad är det vi väntar nu? Ja, men Vi ska ju ta reda på vem som är där. Vem där alltså. Ja? Ja. Och hur går det till? Ja, då är det alltså så här att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som på något sätt ska gestalta en känd person. Och när de tävlande tror sig veta vem det är som vi söker så ska den personen då säga sitt namn och skriva ner svaret på en lappen som de har framför sig. Och om man svarar inom 20 sekunder då får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng och efter 40 sekunder så får man 1 poäng för ett svar. <coughs> Allt klart? Ja. Då frågar vi vem där. är du Har du glömt Har du... Hej och välkomna till Skaras sommarland. Mina dommar och herrar, pojklar, flickor. Här kommer ni att få se den underbara som. Johan. Kring och skräpa men har gör mycket att göra Jag undrar om det händer något och... Ny demokrati dansar inför den inrikespolitiska scenen på allvar Genom det formella partibildet Tycker att sommar i Peter 1 ringde Ja det är ju snobberi alltså det är ju så här Det är ju en slagsmål mellan landsbygden och Stockholm har alltid varit Ja, men eh, där, eh, där tog den slut. Katla, du skrev ditt namn först. Ja. Vad är din gissning? Bert Karlsson. Bert Karlsson, och Johan? Jag trodde först att det var Lotta Engberg, men sen kom jag på att det var Bert också. Fick höra då, ja, men då blev det noll poäng där för dig då, Johan. Mm. Mm. Eh, <laughs> Förlåt, jag låter alltså dömande. Förlåt, det var eh, Vi kan ju dra lite igenom snabbt hur. Jag, för det är jag som klippte ihop det här. Och i början hörde vi både vikarna, vikingarna och eh, med låten Du gav bara löften och Jigs med Hallå du gamla indian som är två låtar som eh, Bert Carlssons skibbolag Marianne Gramfåhn har producerat. Eh, och sen så ska sommarland ha varit lite klipp av och det var ju Bert som skapade eller öppnade det. Eh, och sen så Anders Jansson med All I Ever Do den låten som jag faktiskt lyssnade sönder när jag var liten var ju från Fame Factory som Bert eh, programledde eller man ska säga. Eh, sen så hörde vi faktiskt Bert sjunga Bert and his willies boys eh, med Hoppa Hulle <laughs> bästa upptäckt eh, och sen så var ju såklart eh, partiledare för eh, Ny Demokrati och sen så hörde vi han prata i sommar i sommar eh, så det var det som var det men vad tror du på Katla? Ja, Skara Sommarland. Ja, det var det. Ja. Alltså, jag tyckte det var supersvårt. Jag visste ja. ändå svaret, men här stod mm. jag och funderade hur ska det här gå ihop. Jag var alltså kärbert Karlsson. Mm. Eh, men vi ska ju såklart vidare i tävlingen eller vad säger du? Eh, Pannela. <laughs> ja. <laughs> The show must go on. Mm. Indeed it does. Okej, okay, då har vi alltså kommit till nyhetsfrågor Det var det du ville att jag skulle säga Ja, förlåt, jag är väldigt ah. oklar mm. Men då är det alltså dags att kontrollera Våra tävlande, hur mycket de har hängt med I nyheterna från veckan som har gått Och under en minut så kommer Amanda att Läsa upp nyheter Och det finns både falska och sanna Och då ska alltså den tävlande svara Sant eller falskt Det är alldeles korrekt Och vi börjar med kattla, känner du okay. dig redo? Ja men. Då kör vi på Mhm. Mm för att minnas den bortgångna iPhone-grundaren Steve Jobs på hans årsdag planeras en show med bland annat ett hologramuppspelning av självaste Steve Jobs. Sant. Falskt. Presidentfamiljen Bush har svenska rötter, nämligen bunden Mons Andersson som ska ha varit George W. Bush farmors farfars, morfars farmors farfar. Falskt. Sant. Englands befolkning ångrar nu Brexit och efterfrågar en omröstning samt att de vill ha tillbaka den före premiärministern David Cameron. Sant. Falskt. Disney ska göra en spelfilmsmusikal av bland annat Snövit, Le Lejonkungen och Aladdin. Sant. Sant. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att dashcams, alltså kameror som är monterade innanför vindrutan på en bil, ska inte räknas som en övervakningskamera. Sant. Sant. Mer än hälften av Stockholmarna vill förbjuda tiggeri och det är en markant skillnad mot förra årets mätning då bara 32 procent var för ett tiggeriförbud. Falskt. Sant. Forskare i Nya Zeeland säger att om man spelar schack i minst två timmar i veckan är chansen större att hjärnan utvecklas snabbare. Sant. Falskt. Ja. Då, eh, vi kör vidare med Johan. Är du redo? Yes, box. Då ska vi se här. En man i Ukraina har bytt namn till iPhone 7 efter att en Apple-butik erbjöd en gratis telefon till de som bytte namn till iPhone 7. Falskt. Sant. Byn... da dahl töms på folk i samband med att en 300 kilos granat oskalliggörs. Sant. Sant. Bommolsproduktionen i USA har sjunkit drastiskt under 2016. Detta på grund av att företagen har flyttat produktionen till Kina. Sant. Falskt. Kondomföretaget Durex tar tillbaka deras XL-kondomer från sortimentet i Irland eftersom de säljer för dåligt. Sant. Falskt. Har du tid för Taco Bell så har du också tid att gå och rösta. Så sa presidenten Barack Obama i veckan. Sant. Sant. En spansk undersökning visar att svenska SJ är de tåg i Europa som har sämst på att hålla tidtabellen. Sant. Falskt. TV-showen How I Met Your Mother kommer att bli en film som kommer ut 2019 och kommer att ta avstamp från det sista avsnittet eh, avslutade. Falskt. falskt. Falskt. Årets julklapp förväntas bli ett par VR-glasögon. Sant. Eh, falskt. Jajamän. Eh, det var alldeles eh, falskt. Vi är alldeles strax tillbaka. Petter och Linnea Henriksson med Se på mig nu eh, och vi fortsätter tävlandet i Det borde veta, visst Pernilla? Ja och nu ska vi köra de lottade kategorierna Amen. och idag är det som sagt musik och kända citat och under den tävlingen så gäller det att se sitt namn så fort man vet svaret och svarar man fel, ja men då går chansen över till motståndaren. men Simpla regler. Och mm. Vi inleder med en ljudfråga. Så nu får ni spetsa öronen. Ja, det här bandet vi hörde återförenades i år på Way Out West. De heter Daniel Adams Ray och Oscar Lindros. Men under vilket artistnamn... Johan. Ja, Johan. Snoke Det är rätt. Vilken känd radioprofil ska hålla Petri guldgalan den 21 januari 2017? Det är då en så det är Johan för den. Johan? Nej, det är fel. Katla? Kodjakoloen. Det är också fel. <laughs> det är Tina med... Tina med Havsson. Ja, så säger man det. Eh, Peg Parnovic släppte singeln Ain't No Saint i år via skivbolaget. Hon signade med... Vilket skivbolag signade hon med? Bra formulerad fråga. Johan? Johan? Sony Music. Det är rätt. En musiker, som spelar, en musiker som spelar ett instrument kallas in instrumentalist. Vad kallas en musiker som kan spela flera instrument? Johan, Johan. allt är ju en instrumentalist. Yes. Vad hette festivalen som gick i konkurs 2010 men öppnades igen 2011? Johan. Eh. Johan. Pisenlar. Fel. Katla? Hultsfred. Ja. Vad är det nästa ordet i? Du gamla, du fria, du fjällhöga. Johan. Katla. Nord. Det är rätt. Kanye Wests ena nya singel involverade Taylor Swift i texten och det resulterade i ett riktigt musikbråk. Vad heter låten? Mm. Ja, nu det? Famous. Jajamän. Vilket känt band som grundades på 80-talet hade en naken Babys under vattnet jo, som... Johan, jo, det var det. det är helt rätt. Med vilken låt fick Göstas snuden Nordgren en hit? Nej. Anna ja, var lite svår. Mm. En flottare med färg. Carola ställde upp med Mitt i ett äventyr i Melodifestivalen 1990, men vem vann? Tid nu din Edin Vem sjunger Burning Down the House tillsammans med Nina från gruppen Cardigans? Katla. Tom Jones. Det är rätt. Hur många åttondelar rymst i en hel not? Johan. 8. Johan? Eh, det är alldeles rätt. Snyggt, eh, vi är vidare till nästa kategori och där är klart, vi blandar lite ljudfrågor i, genom hela kategorin här så ni eh, är beredda på det. Men vi inleder med en ljudfråga här då, eh, Svetsörenden. Vem Johan. är det vi? <laughs> Johan? Eh, Martin Luther King. Det är rätt. Okej, okay, eh, nästa fråga. Be yourself, everyone else is already taken. Vem sa det? Mm. Mm. det. Oscar Wilde. Be the change that you wish to see in the world. <laughs> Min engelska. Johan. Jäven. Ja, Winston Churchill. Det är inte rätt. Katla. Gandhi. Ja, det är korrekt. Vi har kommit till en annan ljudfråga så jag ber spetsören vem är det som säger detta? I did not have sexual Johan. relations with a woman. Donald Trump. These allegations Man kan are false. Det är fel. Kattler? Bill Clinton. Ja. Ah, just det. men Nästa är också en ljudfråga. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Kattler? Ja. Kattler? Nixon. Det är fel. Eh, Johan... Eh, Pappa Bush. <laughs> det är fel. Vilken är det? Det är John Kennedy. Nästa fråga. I vilken av Shakespeare's teateruppsättningar sades följande? To be or not to be? Katla? Katla. Hamlet. Ja. Nästa fråga är en ljudfråga. Wo -ho -ho! Vem sa det? Katla? Kattler. Leonardo DiCaprio som Jack Dawson i Titanic. Ja men det är korrekt. Eh, nu hoppar det över en fråga där, men det är ingen far. Eh, vem är det som säger detta? Johan. Johan? Eh, Mel Gibson. Ja, förlåt. Ja, ja, men vi, Vad heter filmen? Braveheart. Ja, men det är korrekt. Och till nästa fråga. Johan. Ja. I am the one uh, who knocks. Walter White i Ja, Bad. men det är korrekt. Jag uh, går vidare med nästa fråga som är denna. My mama always said life was like a box of chocolates. Cutler? Yeah. Tom get. Hanks om Forrest Gump i camp. Ja, men det, är, det korrekt. är korrekt. Snyggt. Uh, vi ska räkna ihop poängen här så är vi alldeles strax tillbaka. Yeah, you're all allt jag har med Thomas Stenström och eh, ni lyssnar på eh, Det borde du veta faktiskt jag ska inte säga det någon mer gång eh, Jag heter Manne Bergsjö och jag heter Pernilla Lindmark och det här är ju faktiskt säsongens första kvartsfinal Ja, och den har avslutats eh, Jag vill fråga någon som tävlar Hur tycker ni att det är, hur känns det? Ja, det känns väldigt bra det Tycker Det tyckte det var kul ja. mm. Ni sa ju paus in innan att ni trodde att eh, att ni låg jämt, så att säga. Ja, men det känns så. Ja. Mm. Båda nickar. Mm. Pernilla, ja. jag, du står ju där med facit i hand. Ja, jag har ju också tänkte, sett ja. det dock. Men jag vill att du går igenom. Det är jag som har stenkollen här. Ja. Och då var det faktiskt så här att Katla, du tog ledningen i musikfrågan. Och även i Vem där. Men sen hade Johan lite mer koll på nyheterna i veckan. Mm. mm -hmm. Oh, jag, måste, jag, blev lite, jag tänkte bara att Katla hon var ju så himla duktig på det förra veckan men då är det jag som skrev bra frågor. Idag, alltså. ja. Ja, förlåt, jag var bara... Ja. Jag var lite skryt min <laughs> Sen Johan så hade du lite mer koll på musikfrågorna eh, vilket var en av kategorierna i veckan, kanske inte jättekonstigt då du faktiskt pluggar musik. Ja. Och ja. i det kända citaten det var där det avgjordes. Katla, du kommer ihop Fem poäng i kända citat. Johan, du fick tre poäng. Det innebär att Katla vann med 16 mot 11. Oh. Oh, grattis! Hur känns det? Första kvartfinalen nu då säsong fem och du går ut som vinnare i den. Hur känns det? Oh, wow! Jag alltså, har, har du tänkt vinna, vinna hela säsongen nu? Vi kan ja. försöka i alla fall. Ja, ja. Jag Johan, säga, det har jag verkligen jag märkt liksom att, att nivån har liksom gått upp från... Liksom för, eller liksom. mm. ah, du menar de här frågorna? Ja. ja, det var svårare idag. Ja, mm, ja men jag tar jag. åt mig. Ja. <laughs> Johan, eh, du åkte ur idag. Hur känner du? Är du en dålig förlorare? Nej. Nej? Nej, det är jag. Är inte som mig? Nej, jag är en sämre vinnare tror jag. <laughs> Okej, okay. jag är både dålig vinnare och förlorare. Men det är nog om mig. Eh, vi hörs ju igen nästa vecka, samma tid samma kanal. Visst gör vi? Ja, det gör vi. Och då är det nya tävlanden. Nya tävlanden och nya möjligheter och eh, nya frågor som ska försöka hålla samma nivå som denna veckan. Eh, Vi säger så. Ha ja. det gott allihopa! Hej då! Hej då! Hej då!